Hoofdstuk 54, 7 maart 2017 om 11.35 die nacht. Ek gebruik die onmachtige om my werk te verrig, my liefste, so dat ek aan amal kan wys dat het my krag is en nie die van die mens nie. Ek het Paulus gebruik terwijl hy na die minste geskikte persoon gelijk het om my leer te verkondig onder die heide nazies wat nie die voorraad gehad het soos my eie volk om my in die vlees te kon ontmoet nie. So het ek jou dan ook uitverkies vir jou werk, al het jy na die minste geskikte persoon gelijk verander. So sal ek ook gedierig nieuwe sondags opwek om my werk te volbring, maar ek verlaat niemand wat my dienie. Meerige mens het gedink dat ek sekere persoone verlaat het weens hulle sondes, maar het is net so ver van my af soos wat dit van jylle af is om jylle eie kinders te verlaat weens hulle oortredinge teen oor jylle. Met die liefdevolle hart bly ek nog steeds net so lief vir al my kinders en volgelinge. Net soos wat een man nie net sommer sy vrou verlaat vir die kleinste dingetjie nie, net so verlaat ek ook nie my aardse breid as hy hier en daar sondig nie. Wees maar geris, jylle wie sy harte na my neig, jylle sondes is vergewe en met niewe moed vervul ek jylle harte. Met jylle sal het goed gaan as die aarde bewe en die rest van die mensdom hulle moed begewe. Jylle sal water as die wereld doorslui, want jylle het die geestelike water nie van die hand gewys nie, maar dorstig elke slik ingedrink en so jylle harte versterk. To die brood jylle angereik is door my liefdeshand, het jylle moinkies oopgegaan en het ingeneem, en so het jylle gegroeie. So sal jylle dan sterk staan as die tyd vir die aarde kom en jylle sal met nieuwe kleren beklee word. Dit is die vrede wat ek jylle nalat in jylle harte. Dis jylle erfenis wat jylle sal beskerm in die nood, wat om jylle sal afspeel. En dit sal jylle aan die lewe hou tot in ewigheid en in elke situasie. Terwyl die aarde nou eers so finnig soos die top sal spin, en dan weerskielik so starig en zwaar soos die os sal voortsikel, sal jylle stabiliteit en vreegte hee, want ek is jylle son en jylle sal om my draai en geen skade leine. Ek het jylle hande in myne en draai jylle elke dag en nacht, Elke asemteeg is my liefde wat voortgaan, en so getrouw soos as jou asemhaling is ek. Staan bykie stil hier en hol diep asem. Hoe ervaar jy dit? Een lichte briesie kom dier jou neesgate in, en versterk en deur licht die hele lichaam. Wat het jy anders gedoen, as om net my wil vrye teels in jou lichaam te gee, want dit is my wil dat jy asem Dit is my wil dat jy my in die lichte briesie inneem en hervaar, want ek kom in die sachte briesie. Dit is ek, kyk, jou jylle lichaam beweeg soos jy asemal. Awesome in jou aarde is ek in die fijnste stof, wat oorgaan en jyling bring aan die kleinste onmeetbare deelkie in jou lichaam. Ek werd tot in die kleinste, kleinste vlak, en so het ek jou ook lief, tot in jou kleinste vlak. Sodom en gemorra kan vandag nog huil oor hulle sonde, Omdat hulle my hand van verlossing en hoop weg verwerp het, Maar hulle woed nog steeds teen my. Toe die eerste huilreen hulle tref, Was hulle asems weggeslaan, Omdat hulle Lucifer opgeroep het met hulle sondes. Die swaal het hulle longe gebrand, En lank voor hulle tot as verbrand het, Het hulle versmoor, Omdat hulle die sachte briesie verwerp het. Toe eers het hulle besef wat hulle gedoen het, wat hulle op hulle en hulle kinders gebring het, en afgedwing het met hulle slechte eigenskap en nog slechter wil. Daar sal weer soe tyd kom, dat die aarde haar swaal nie sal terughou nie, en die waar die lichte briesie verwerp sal dan swaal sier in asem, want dit is wat Lucifer is, die teenwergestelde van my sachte, lewegevende, gesonde asem. Kyk net om julle, Die blote skeping is bewys van my teenwoordigheid, want het alles nie asem awesome nodig om te leef nie. Ek is in alles wat beweeg en asem awesome al, en selfs die dinge wat vir julle dood en leweloos lyk, like, al asem. Awesome. Dit is my gees wat alles die lewe skenk, en so ook vir julle wat my uitblaas dier julle neesgate. Want die uitblaas stel jou vrye wil voor, waar die in asem awesome my wil voorstel. En as jy na die orde van in- en uitasem kyk en sien dat dit goed is, sal jy sien hoe goed dit is as jou wil saam met myne werk. Want so hou ons dan saam dinge in stand. Want die mens kan nie van inasem alleen leven nie, maar moet ook uitasem. Jou wil gekoordineer met myne maak dat jy kan leef. En so wil ek dit hee vir jou tot in eeuwigheid. Amen.